Negyedik fejezet. Bevezetés a kémiába. Három héttel később Kelvin és Elizabeth hangosan vitázva indultak a parkoló felé. Ez az elmélet alapvetően problémás, mondta Elizabeth, mert nem veszi figyelembe a fehérje szintézis természetét. Épp ellenkezőleg, érvelt Kelvin, és arra gondolt, hogy még soha senki nem nevezte problémásnak az elméleteit, és most, hogy ez megtörtént, nem volt tőle áragadtatva. Képtelenség, hogy maga figyelmen kívül hagyja a molekulák, nem hagyom figyelmen kívül. De a két kovalens, három kovalens kötés, igen, de csak ha... Nézze! Vágott ismét kelmén szavába Elizabeth, amikor a kocsijához értek. Pontosan ez a probléma. Már mit mi? Maga! mutatott Elizabeth két kézzel a férfira. Maga a probléma. Mert nem értünk egyet? Nem. Mm, az nem gond. Hát akkor mi a probléma? Az, hogy Elizabeth bizonytalanul legyintett, aztán a távolba nézett. Kelvin sóhajtott, és a tenyerét a nő régi kék plimuszának a tetejére tette. Tudta, hogy mindjárt jönnek az érvek. Az utóbbi pár hét során hatszor találkoztak. Kétszer együtt ebédeltek, négyszer kávéztak, és minden alkalom Kelvin napjának fénypontja volt, de egyszer mint a legnagyobb kihívás is. Fénypont, mert Elizabeth volt a legintelligensebb, legérdekesebb, legjobban érvelő, és igen, a legvonzóbb nő is, akivel valaha találkozott. És kihívás, mert mintha Elizabeth mindig sietett volna valahová. És amikor elment, Kelvin a nap további részében nyomorultul érezte magát. A legújabb kutatásokról beszélek a sejemhernyókkal kapcsolatban, mondta Elizabeth. A Science Journal legújabb számában olvasható. Erre utaltam, hogy ez a bonyolult rész. Kevin bólintott, mintha értené. De nem értette. És nem csak a sejemhernyunkat. Akárhányszor találkoztak, mindig mindent megtett, hogy érzékeltesse Elizabettel, hogy hogy is munkaügyben keresi a társaságát, nem a női mi volt a okán. Nem akarta kifizetni a kávéját, nem ajánlotta fel, hogy odaviszi neki a tálcát az ebéddel, sőt, még az ajtóban sem engedte előre. Akkor sem ajánlotta fel a segítségét, amikor a nő annyi könyvet cipelt, hogy ki se látott mögülük. És amikor véletlenül beleütközött a mosogató tálcánál, és egy pillanatra érezte a haja illatát, uralkodott magán, és nem esett össze félholtan. Kelvinnek addig fogalma sem volt, hogy ilyen illat is létezik a világon. Mintha azt a hajat virágszirmokban mosták volna. Hát nem kap legalább dicséretet Elizabeth-től, amiért ennyire tartja magát a megállapodásukhoz. Micsoda igazságtalanság! Tudja, ahol a bombikorról írnak, folytatta a nő, a sejemhernyók váladékáról. H hogy nem mogyogta a és arra gondolt, milyen ostoba volt, amikor először találkozott zottal. Még hogy titkárnő, és hogy kizavarja a laborjából. Na és később lehányta. Elizabeth azt mondta, semmi baj, de azt a sárga ruhát soha többet nem vette fel, az biztos. Soha. Kelvin tehát úgy vélte, hogy hiába állítja a nő az ellenkezőjét, igenis haragszik, és mivel ő maga igazi haragtartó bajnok volt, tudta, milyen az. Különleges vegyi anyag, magyarázt az ott. A nős ténisejem hernyók választják ki. Hernyók. Remek. Nyögött fel szarkasztikusan Evans. Elizabeth meglepődve lépett hátra. Nem volt ehhez szokva tőle. Magát ez nem is érdekli, vörösödött el. Nem bizony. Elizabeth felsóhajtott, és elkezdte keresni a kulcsát a retéküljében. Micsoda csalódás! Végre valaki, akivel lehet beszélgetni, aki rendkívül intelligens, érdekes, éles elméjű és elképesztően vonzó, amikor mosolyog, csak hogy nem mutat iránta érdeklődést. Semennyit. Az elmúlt hetekben hatszor találkoztak, persze ő csak is a munkáról beszélte, ahogy Evans is, de Evans ezt szinte már goromba módon művelte. Mi történt aznap is, amikor ő annyi könyvet cipelt, hogy ki se látszott mögülük Semmi. Evans a kis súlyát sem mozdította. És mégis valahányszor találkozta, különös késztetést érzett, hogy megcsókolja a férfit. Pedig ez nagyon nem volt jellemző rá. Ám minden találkozás után, amikor a lehető leghamarabb elsietett, nehogy tényleg megcsókolja, a nap további részében nyomorultul érezte magát. Mennem kell, mondta Elizabeth. Gondolom, sürgős dolga van, mint mindig, vágta rá Kelvin. De egyikük sem mozdult. Viszont mindketten elfordították a fejüket, mintha keresnének valakit, akire valójában vártak itt a parkolóban. Péntek este hét körül járt az idő, és a parkolóban két kocsi állt összesen Zotti és Evönszé. Vannak tervei a hétvégére?-kérdezte Tétován Kelvin. Hogy ne? a nő. Akkor jó szórakozást csattant fel Kálvin, aztán sarpon fordult és elmosírozott. Elizabeth egy pillanatig bámulta, aztán beült a kocsiába és lehúnytta a szemét. Kálvin nem volt ostoba. Rendszeresen olvasta a Science Journalt. Bizonyára értette, mire célzott, amikor a bombikolt emlegette, amivel a nősténysejem hernyók csalogatják a hímeket. Hernyó, morgott Evans, micsoda barom! És ő is micsoda ostobaságot követett el. Nyíltan felhozta a szerelem témáját, erre elutasítást kapott válaszul. Magát ez nem is értekli. Ne, bizony. Elizabeth kinyitotta a szemét és elindította az autót. Kelvin biztos úgy is azt hiszi, hogy ő csak a laborfelszerelés érdekli. Elvégre egy férfi szerint minek emlegetni egy nő a bombikolt péntek este az üres parkolóban, ahol a lágy nyugati szélpont a hím egyed orra alá repíti a nőstény egyed igen drága samponjának illatát. Nyilván főzőpoharakat akar szerezni, nem? Másokat el sem tudott képzelni, kivéve a valósokat. Hogy kezd be lesz szeretni. Elizabeth hirtelen kopogást hallott a kocsi ablakán. Felkapta a fejét. Kelvin ott állt és integetett, hogy húzza le az ablakot. Engem nem a maga átkozott laborfelszerelése érdekel. Förmett rá Elizabeth, de azért lehúzta az ablakot. A probléma viszont nem én vagyok, csattant fel Kelvin, és lehajolva Elizabeth arcába bámult. Elizabeth haragosan farkas szemet nézett vele. Mit képzel ez a férfi? Kelvin állta a tekintetét. Mit képzel ez a nő? És ekkor Elizabeten eluralkodott az érzés, ami mindig erőt vett rajta Kelvin társaságában, de ezúttal nem hátrált meg. Mindkét kezével megfogta Kelvin arcát, és az első csókjuk megpecsételte az elválaszthatatlan kötést, amit még a kémia sem tudott volna megmagyarázni.